Negyedik fejezet Egbert megbízást kap. Csúcsú bánatos. A detektív irodát felkeresi az első megbízó. Megtudjuk, mi történt a báránykával. A nyomozó iroda, vagy ahogy Egbert kissé fellengzősen mondani szokta detektív ügynökség, már egy hete megnyitotta kapuit. Illetve most látom csak, hogy én is kisé fellengzősen fogalmaztam, mert kapukról szó sincs, csak egy kis ajtó van, és az is nehezen zárható. Szóval az iroda megkezdte működését. Illetve megint csak pontosítanom kell, mert csak szerette volna megkezdeni, de mindeddig egyetlen ügyfél sem jelentkezett. Egbert minden nap már reggel ott ült íróasztalánál, és várta a jelentkezőket. Csúcsú, általában csak később jött be, mert bár a tejüzemi örködés közben, hasonlóan minden éjjeli őrhöz, gyakran szundikált, úgy érezte, mint éjszaka dolgozót napközben is megilleti a pihenés joga. Egbert nem is állta meg szó nélkül. Úgy látszik, az éjszakai műszak rossz hatással van rád. Ha éjjel-nappal alszol, újra kövér leszel. Már is látszik, hogy híztál. Ezért kár volt lefogynod. Már bánom is, hogy lefogytam. Bóslakodott csúcsú. Ha kövér maradtam volna, nem hagyott volna faképnél a piros szalagos fehér cica. Mit akarsz? méltatlankodott Egbert. Ünnepelt, népszerű énekes lettél. Válogathatsz nagyszámú rajongóid között. De nekem a többiek nem tetszenek, csak ő. Vanaszkodott Csucsu. De sajnos én nem tetszem neki, Mert nem vagyok elég kövér, Tette hozzá lemondóan. Azután újra jó kedvre derült. Vissza fogok hízni, mondta. Addigra a piros szalagos, Talál majd magának egy másik kövérkandurt, vagy rájön, hogy mégis a soványak tetszenek neki. Oktatta ki Egbert. Ezen túl minden héten meg fogod változtatni az alakodat, a szerint, hogy kivel találkozol. Hát akkor mi csináljak? Sopánkodott Csucsu. Soha ne add fel, biztatta Egbert. Találj ki valamit. Gondolkozz, hiszen egyfolytában ezen gondolkodom, fejezte be a vitát csúcsú, és gyorsan más témára tért. Még mindig nem kaptál semmiféle megbízást? Nem kaptunk, válaszolta Egbert, kihangsúlyozva a többes számot. Úgy látszik? Ez a világ legbecsületesebb városa. Itt nem történik semmilyen bűntény. Mint egy végszóra megérkezett a cáfolat. Kopogtak az ajtón. Tessék befáradni, mondta gyorsan Egbert, és igyekezett gonterhelt elmélyült pózt felvenni, mint aki eddig elmerült munkájában, és most ocsúdik fel. Csucsunak nem volt szüksége megjátszani a gonterheltet, mert már anélkül is az volt. Az ajtó lassan kinyílt, és egy kis fehér bárányka óvakodott be rajta, félénken, mint aki, ha kell, gyorsan hátat fordít, és elszalad. Jó napot kívánok! Bégette udvariasan. A detektívek annyira meglepődtek, hogy hirtelen azt is elfelejtették, miért vannak itt. Egbert kapott észbe először. Foglaljon helyet, mondta barátságosan. Segíthetünk? Nekem, értetlenkedett a bárány. Nem kell segítség, Egyedül is le tudok ülni. Akkor minek köszönhetjük? Ő, kezdte Csucsu. Nincs mit megköszönniük. Nem csináltam semmit. Szabadkozott a bárányka. Szóval miért jött? Kérdezte Egbert, aki rájött, hogy itt nincs helye az udvarias szóvirágoknak. A bárány csak az egyszerű mondatok megértésére van felkészülve. A bárány arca felderült. Keressék meg a csengettyűt! Miféle csengettyűt? kérdezte Csucsu és Egbert egyszerre. Amelyik a nyakamban szokott lógni, magyarázta a bárány. Ezüstből volt, az első születésnapomra kaptam a barátomtól. Nagyon sajnálom, hogy nincs meg. Mikor vesztette el? kérdezte csúcsú. Nem vesztettem el, ellopták, válaszolta a bárány panaszos hangon. Levetettem birka nyíráskor, és mire megnyírtak, eltűnt. Nem lehet mégis, hogy beleesett a magas fűbe? kérdezte Egbert. Nem lehet, nem volt magas a fű. Bégette keservesen, nem sírva a bárány. Keresés közben a barátnőimmel együtt az egész rétet tővig lerágtuk. Kik voltak a közelben, amíg nyírták? Folytatta szakszerűen a kihallgatást Egbert. Nem tudom, mondta a bárány szomorúan. Nagyon sokan, azt hiszem mindenki ott volt. Tényleg, maguk nem voltak ott? Nézett csúcsura gyanakodva. Nem, mi nem voltunk ott, nyugtatta meg Egbert. A megbízást elvállaljuk. Elővett egy iratrendezőt, és rá akarta írni a megbízó nevét, de nem tudta. Hogy is hívják magát? Bea! Jól van, Bea, nyugodtan hazamehet. A dolog most már a mi kezünkben van. Maguknál van már a csengetyüm, örvendezett Bea. Mutassák! Az még nincs, bosszankodott Egbert, de nem sokára nálunk lesz. – Viszontlátásra! – A bárány hosszan elgondolkodott, majd felállt és elköszönt. – Viszontlátásra! Az ajtónál megállt és visszafordult. – Akkor miért mondta, hogy a maguk kezében van? – kérdezte értetlenül, de választ nem várt. Megfordult, és kiment.